Himnul 54 Fiecăruia dintre oameni i-a dat Dumnezeu în mod potrivit și spre folos, prin Duhul Sfânt, un dar, ca să lucreze nu ceea ce voiește El, ci precum s-a rânduit mai înainte de El, ca să nu rămână nefolositor în biserica Lui. ar putea cunoaște făctura fără făcător iar ei îi se cere cu dreptate și în mod cuvenit să dea sucoteală de cunoștința cea primit-o și de punerea ei în practică și de folosirea ei de fapt și sapă secera, ferăstrăul, sabia, securea, toiagul, lancea, cuțitul, săgeata și toate celelalte unelte ale vieții fiecare își are lucrarea proprie, dar nu și-a luat-o de la ea, ci de la noi, căci maestru e cel ce construiește fiecare unealtă, cum ește șug, pentru lucrarea care vrea. De aceea nu se poate secera grâul cu sapa, nici nu se poate zidi casa cu sapa sau construi cu sabia. Nu se poate săpa cu fierăstrăul, nici coase cu securea. Nu se pot tăia lemne cu toiagul, nici cu lancea. Nu se aruncă pietre cu un briceag, nici tăia cu o săgeată, ci trebuie să se folosească fiecare unaltă potrivit cu fiecare lucru de făcut. Dacă nu te folosești de acestea spre ceea ce au fost ele făcute, ci altfel, ai pierdut vremea și te-ai obosit degeaba. Așa s-o cotește că și Dumnezeu ne-a făcut pe noi ca să lucrăm fiecare în viață credincioși darului nostru. El a rânduit pe unii să învețe, pe alții ca să fie învățați, pe unii să conducă pe mulți, pe alții să asculte de aceea. Unora le-a dat înțelepciune, altora cunoștință și cuvânt, unora iarăși să prorocească, și altora să vorbească către alții în limbi Și iarăși altora să săvârșească minuni Pe alții i-a pus să poruncească Toate acestea sunt daruri duhovnicești Dar să arătăm și alte daruri ale Creatorului Pe care le-a dat oamenilor fiecăruia după vrednicie Pe unul L-a făcut puternic cu trupul, pe altul l-a făcut mai frumos și pe altul, iarăși, cu glas mai plăcut decât ar altora. Sau, peste tot, lucra ceva fără puterea dumnezească? Simplu vorbind, fiecăruia dintre oameni i-a dăruit un dar și o însușire deosebită după vrednicie, cum singur Dumnezeu știe, creatorul tuturor, ca să lucreze cu folos în viață în chip negrăit. De aceea, fiecare e destoinic nu în meseria pe care o voiește el, ci în cea pentru care a fost creat, potrivit și propriu pentru ea. Poți vedea pe marinar străbătând valurile mării cu pricepere și cu plăcere mai mare decât un bărbat care călărește un cal mândru și decât un agricultor care taie, cu plugul brazdele pământului, socotind mult mai de preț perechea boilor ce-l ajută decât cei patru cai ai caleștii împărătești și, de aceea, bucurându-se și îndulcindu-se cu bunele nădejdi. Ostașul iarăși se socotește mai presus de toți agricultorii, de marinari și de meșteșugari și, gândind la glorie ale argă spre tăiere și moarte. Spre un sfârșit înainte de vreme El nu va răbda să învârtească cârma Nici să țină coarnele plugului Nici nu va alege să se facă zidar Sau corobier sau agricultor Ci fiecare, precum am spus Va împlini lucrarea pe care a primit-o de la Dumnezeu Și altceva nu va putea face omul în viață Ba nici măcar nu va voi Dar observă ca să-ți spun iarăși ce le spuse înainte Că precum nu poate vreo din toate cele numite Să se miște de la sine spre a lucra ceva Fără mâna omului care o ridică și face ceva prin ea Așa nici omul nu poate cugeta sau face ceva bun Fără mâna dumnezeiască Căci pe mine m-a alcătuit meșterul Care e cuvântul cum a voit el și cum m-a așezat în lume deci spune-mi cum voi putea cugeta sau face cel ce mi-a dăruit minte desigur cum a voit acela îmi dă și să cuget toate câte știe că mi sunt spre folos și îmi dă și puterea să lucrez cele ce le știu deci, dacă fac acestea, El îmi va da neîndoielnic cu iubire de oameni să cuget lucruri și mai desăvârșite, iar dacă disprețuiesc și acestea puține încredințate mie spre împlinire, voi suporta cu dreptate și lipsirea de ele de către Dumnezeu care mi le-a dat și voi fi o unealtă nelucrătoare, nefolositoare, ca unul ce n am voit să lucrez poruncile Creatorului. În acest caz, m-am predat lenei și nepăsării și de aceea am fost aruncat din mâinile stăpânului și, datorită neascultării și nesupunerii de care m-am lăsat ispitit, am fost alungat din raiul adevărat și am ajuns departe de Dumnezeu și de mâinile sfinților. Aflându-mă apoi șarpele a tot viclean, zăcând în lenevie și predat întreg lucrării celor bune, s-a folosit cu viclenie de toate faptele necinstite de care eram văzut îndulcindu-mă și bucurându-mă, când trebuia să mă întristez, să mă jelesc și să plâng că m-am despărțit ticălosul de mine cu voia, de cele pentru care am fost creat și m-am predat cu voia tuturor celor contrare firii. Și așa am căzut în chip nenorocit în mâinile vrăjmașului, de care fiind ținut și mușcat în întregime și putând să mă împotrivesc netremnicul de mine, căci cum aș fi putut împotrivi fiind mort? M-am făcut unealtă supusă a toată răutatea, a toată nelegiuirea și lucrarea vicleană, am mângit în chip viclean nenorocitul de mine, căci, ținându-mă în mâna lui și trăgându-mă cu putere, m-a acoperit de gunoiul murdar și de toate noroaiele și m-a învăluit în urâte mirosuri și m-a făcut să mă veselesc de ele, vai, ce nesimțire! Astfel m-a aflat lucrător în răpiri, pizme, ucideri nedrepte, bârfiri, mânii, să spun pe scurt în tot felul de răutăți, mai bine zis, el însuși se folosea de mine fără să vreau, căci odată ce m-am aruncat eu însuși pe mine cu voia din mâna lui Dumnezeu și a sfinților lui și m-a răpit crudul stăbunitor și stricător de suflet și m-a prins în mâna lui cu voia mea, n-am mai putut să nu lucrez ale lui, ci în toate lucram prin voile lui. Căci nu se putea împotrivi sabia celui ce o ținea, ci cel ce o ținea se folosea de ea cum voia. Dar Dumnezeu care m-a făcut privind de sus și văzându-mă stăpânit de mâna tiranului, s-a îndurat de mine și m-a răpit din mâna aceluia și iarăși m-a introdus în raiul Dumnezeesc în via lui. În mâinile lucrătoare din vie ale sfinților, spre a lucra cele dumnezeiești, spre a cultiva virtuțile, spre a păzi poruncile ca nu cumva, aflându-mă iarăși lucrătorul răului, petrecând în afara mâinii sfinte, să mă răpească și să mă facă să lucrez iarăși ale lui. Deci... Luându-mă bunii și miloșii lucrători ai viei și ridicând întreaga mea voință în mâinile lor, M-au întors îndată să lucrez și să plâng neîncetat, cu smerenie și prin împărtășire de puterea lui Dumnezeu. Aceste trei mi le-au spus mie, fiule, cei ce păzesc și stăruiesc în ele prin lucrarea lor cea bună, și prin ele sunt duși în scurt timp spre slavă, curăție, nepătimire și vedere dumnezeiască Și nu mai cad niciodată în mâinile rău voitorului Și primesc de la Dumnezeu iertarea tuturor păcatelor și greșelilor Și așa se fac fii ai celui preanalt Și Dumnezeu după har și unelte de, de bun folos Care lucrează tot lucru bun mai bine zis, lucrători ai viei care călăuzesc pe alții spre fapte cu adevărat bune, spre fapte ale mântuirii. Acestora, ascultați toți, crezându-le și pe acestea făcându-le și predându-mă întreg lucrătorilor și slujitorilor lui Dumnezeu, potrivit poruncii lui, am aflat în mine. Am aflat în mine împlinite de plin toate făgăduințele, și m-am minunat de aceasta și le strig cu glas mare și le povestesc tuturor și le laud și spun că nu rab să le îngrope acestea întăcere. Alergați toți cei ce vă simțiți pe voi aflându-vă în afara mâinilor lui Dumnezeu și ale Sfinților lui grăbiți-vă și alipiți-vă de ei închip de să despărțit. Prin credință, prin iubire și cu toată hotărârea. Aruncați tot cugetul și toată voia proprie și predați sufletele voastre în mâinile acelora ca unelte ne nefăcând nimic, nemișcându-vă și ne lucrând în avara lor. Cugetul lor să se facă al vostru, la fel și voia cea sfântă a lor să fie împlinită de voi ca una ce e voia lui Dumnezeu. Și așa pășind pe o cale scurtă și fără piedici, veți fi prietenii lui Dumnezeu celui Branald și vă veți arăta în puține zile și moștenitorii bunătăților cerești și negrăite, căci, mergând pe calea cea dreaptă, veți face parte din numărul sfinților și această cale vă va face pe toți fericiți. Drept aceea, rugați-vă toți pentru mine, cel ce-am păcătuit mai mult decât toți, deși m-am silit să merg pe calea aceasta aspră, strâmtă, scurtă și neprimejdioasă, care duce la lărgimea vieții veșnice, rugați-vă ca pentru unul ce v-am arătat-o și vouă, celor ce ați voit să pășiți pe ea cu căldură pe urmele picioarelor lui Hristos, aceasta, pentru ca să mă aflu și eu, și să vă aflați și voi în acea viață, umblând fără prihană, pe această cale fără până la sfârșitul vieții, dar să se afle și toți câți doresc să vadă pe Hristos. Ca părăsind toți cu bucurie trupurile, să mergem spre odihna de acolo, spre lărgimea raiului și să ne arătăm moștenitorii ai vieții. Ca uniți în mod nedespărțiți cu Dumnezeu și cu toți Sfinții în Hristos, unul născut Fiul și Dumnezeu, cuvântul împreună cu Duhul Dumnezeiesc, să fim ai Sfintei trăimi, acum și pururea și în veci vecilor. Amin.